Триденний курс польотів, вже молоді птахи подалися до лелечої зграї, що збирається нараду на мочаристих левадах за ставчанкою, а мій старий Бузьок чомусь ще стовбичить у гнізді біля крайньої сільської хати, може, він, вожай і полетить над ставчанку, коли зграя буде в повному зборі, а може, просто тужить за дітьми і за подругою, яка полетіла разом з ними. Але чому б йому тужити, думають мені, коли діти здоровими виросли й самостійними стали? Певно, старий думає про тяжкі випробування, які стеляться перед лилечою зграєю, а чи витримують недосвідчені дітлахи далекий переліт, чи не зітруться в них крила над Мармуровим морем? Бузьок думає і наслухає, як глухо падають на землю брунатні каштани, відраховуючи останні хвилини літа. Він прихиляє голову і приглядається до мене, а я його запитую, як він з тих безмежних широт уміє допасти до свого гнізда, яка сила, яке чуття веде його додому з безкраїх розтаней, а він мудро і статечно відповідає любов? А на другий день після цієї розмови я бачу лише спорожніле гніздо. Вже осінь, і чутно, як ласкава тиша, скроплюється жовтими цяточками на листя, цяточки розпливаються. Спалюють зелень, а дзеркало озера, вигладжуються, щоб відбити в собі всю красу осінньої містерії. Від тих осінніх лісових кольорів ячманію. Прохолодний вітер прокрадається між листя і безжально струшує їх з гілок, прокладаючи дорогу зимовому походу, листя летить. Кружляє в повітрі. Природа справляє свій барвистий карнавал. А коли вітер стихає, залишивши на деревах ошатний одяг, з найміцніших листочків ткани над озером починає звучати кольорова соната. Музика барв добувається з-під небесця із з озерної глибини, і я вже не знаю... Де справдній світ, піді мною чи наді мною, а втім він єдиний, як злагоджений оркестр. Вдивляюся у відбите у воді небо, і мені здається, що зовсім не важко добратися до небесних чертогів. Треба тільки пірнути вниз до неба, по якому плавають білі хмаринки, і на них, мов на лодіях, поплив в те космічне бездоння, де нічого немає, крім всесильного згустку Божої енергії. Я зовсім осамотнююся від думки, що моя власна енергія з космічною не співмірна, що я незначна особина, що мене врешті-решт нема, проте залишається жити дужча від тілесної оболонки моя свідомість і я щасливий від того, що в цю мить вона спроможна розмовляти з Богом а вже на мій квітник вийшли хризантеми і межі засиніли мевом осінок останні квіти готуються справляти політу скромну тризну тож в останнє виходжу в надозерний ліс Листя зовсім опало, а голі дерева такі виразні й відчутні, ніби зійшли з графічних полотен Ніздовського. Небо стало таке прозоре, що ось-ось побачу крізь нього Господній престол. І мені хочеться цей успокоєний стан природи і мій власний стан, якнайточніше визнати словом, я викликаю з підсвідомості потрібний образ, думку, формулу, і в цей момент чую слова, що їх вимовляє моя вірна Нота Бене, яка ні разу не відступала від мене ні на крок. Душа відкрита, як осінній ліс, не покидай мене ніколи, світла.